І обговорюю це тільки з тими, кому довіряєш цілком і повністю. Навіть на горі. А ще краще – викинь. Я… я не зміг.